السلام عليكم alaykum الله وبركاته wa barakatuh Today I'm going to talk to you behind the مسجد. of الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور him, ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهدد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد كي أبغض الشيطة الإسلام بأن أدت فرمسة نمار سيكسة فار وبشناقهم الصلاة لغير سترة Hvad betyder at solærlig rejse er betyder at be til noget hvor der ikke er en forhandling. Og en af de, de værste der kan ske nu, når man ber øh, nogle steder, hvor man ikke sætter en barriere, som adskiller dig fra de urore. Og det er derfor en muslim ligger, hvor du befinder dig hen, det bedste du kan gøre, er, at du kan sætte en barriere foran dig, eller du har en væg eller noget, der kan adskille, så folk ikke kommer hen og bryder din solær. Og ofte, da det er sådan i messaget folk, at de er færdige med sådan, så rejser de sig op og så bjerde folk at færdes imellem din hender. Når jeg siger imellem din hender, det vil sige afstanden fra dig frem til din subjekt. Der kommer en hadis, at Abu Sa'id al Khudri radiyallahu anhu babbufin sahih sallam siger: "Iḍā sallā aḥadukum fal yussallī ilā sutra." Hvis der nu er, at der skal b, så skal han have en sutra, sutra en barrier, en forhendring. Og det nu min her, og han skal være tæt ved den, det skal ikke være en barrier, der ligger to kilometer væk. Og ala, i dag, når han går over, Han skal ikke have folk til at færdes mellem hans hender. Det betyder mellem hans krop og den barrier for sudjut. فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلَهُ Hvis der kommer en, der vil gå imellem dig, så har du ret til at bekrige ham, siger profeten så Alaihi ham væk Forhindrer ham det, medmindre han ikke ved det, så kan du række din hånd frem فَإِنَّهُ شَيْطَان Hvis han bliver ved Så er det en shaytan, der vil bryde din salat Lig mærke til, hvad det profeten fortæller dig. Det her afstand, der ligger mellem dig, når du står op og frem til din sujud Det er et afstand, der ingen mennesker, der må færdes derovre er små børn? Det er børn, som er små Det er ikke dem, vi snakker om Vi snakker om voksne Vi snakker om voksne Muhammed S.A.S. siger en hadis. hadith Som ligger hos Ibn Khuzayma Hadith uh, Abdullah ibn Umar r. hvor han sagde sallallahu alaihi wasallam, La usalli illa ila sudra Når du skal bede, så skal du bede til en barriere For eksempel, når du er i masjid så skal du vælge nogle af de søjler, der er eller en ryg af en bror eller lignende og vi kommer til at snakke om hvad er disse barrierer, hvilken høj der skal være I kan ikke bare tage min cap, som jeg har på hovedet og så smide foran så er det er en barriere, nej Er det, er det højden, der bestemmer det, eller er det drøjden? Det er højden, der bestemmer det. Og det er derfor, du skal altid vælge baseret på højden, og de har ikke noget med drøjden, eller en streg, eller en lignende. Og det er derfor, at alayhim, de havde den valg, at de bedte altid til en barrier, som forhindrer folk til at gå imellem dem, Og plus de sikrer sig, at de altid opfylder, hvad er sunnah Og det har vi fra Anas ibn Malik Allahu anhu Hvor han sagde At sahaba budvanullahi aleyhim, de skynder sig De skynder sig for hvad? De skynder sig for at uh, b til en sariya, til en sariya, til en søjle Og på den måde for at opfylde sunnah Uh, og når de uh, når de ber uh, så skynder de sig og begynder at overtage messijets søjler for at vise at de afviler Muhammed Sunna Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Omar Sunnah Omar radıyallahu anhu uh, når han ikke når han ikke kunne finde noget han kunne bede til, så spurgte han nogen af hans venner eller dem i messijet at Hvor han sagde til ham, drej og lad mig låne din ryg Det betyder, bed en bruger til at være sidene, så den bruger han kan være en barriere Døj. Hvor højt skal den barriere være? Højden på en barriere er A -dira -a -dira -a". Og det er ligesom en, en, en, en, en højde, hvor man kan se, at svarende til din længde. Og det er på højde. Det betyder at hvis du er ud i, i det fri, og du skal bede, så kan du faktisk tage et eller andet du kan sætte som en pind eller lignende på jorden, og så kan du bede den vej, eller bede til en træ eller noget men det er baseret på en højde. Og profeten sallallahu alayhuam, der har blevet spurgt en subra til Musalli, så sagde han mislu more til Den har det samme højde, som er, øh, er, er en afstand på, øh, på det, du sætter op på, øh, på en kamel. En kamelbukke, hvor den du dannet, og den er ligesom en længde. Så det er baseret på en højde, og ligesom specifikt, så længe at det er synligt, og folk ligesom de kan se, der er en, en barriere, så kan du praktisk bede, eller... Det kan være øh, nogen af øh, befolkningen i masjid, som står og bærer foran, så kan du også bruge dem øh, i form af en barriere Når 47 Al-murur baina al musalli At gå imellem en, der beder. Jeg er Jerni afstand mellem dig og din sujud Og der kommer en og vil gerne ligesom øh, trænge sig ind imellem dig og din sujud og udlægge din sovering. Du står bier derhjemme, og så kommer din bror, din søster, din kone eller andre, og de vil bare gå imellem dig, fordi de skal lige nå ind i skabet eller sådan Der er nogen, de har den der nysgerrighed til at gøre således og det er der er det ikke tilladt. mærke til hvad profeten sagde eller som han siger hos det imam, Bokhari og muslim, لو يعلم المر بين يدي المصلِ ماذا عليه لَكَانَ أَيْ يَطِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُمِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَا يَدَي Hvis ham der skal passere en der er i gang med at bede Hvis han ved hvad er der bedst for ham Så var han stående 40 Og profeten S.A.S. har ikke sagt hvor meget er 40 Nogle ulemaer siger at i eller 40 eller 40 år eller whatever Så siger han før, så har det været bedre for ham, end at han går imellem hans øh, hans hender. Det betyder at gå imellem hans hender. Øh, og, er og det er derfor, at en person, hvis du er i nød til, så må du gå bag om ham øh, eller bag om hende, så du ikke kan ligesom er med til at blive nedkæmpet på den måde. Og man har ret til at stoppe den, og så lade den lave værd med at gå imellem. näma all of دخول المسجد بالجورب النثل att komma in i moskén med smutsiga med beskidda strumpor alltså vår nation vår umma är byggd upp på renhet är byggd upp på eh man eh ren när det vad det än personen har så någon strumpor där kommer in i moskén Prøv at dig profitten sig selv lamm har altid folk der spiser noget af de stærke stinkende mad eller noget der lugter og du kommer til en masjid, fordi du skader dem der bærer og du skader også med der ikke men hvad så med din stinkende strømper når du kommer ind i masjid? det skal du ligesom sørge for at du ikke tager dem på når du kommer ind i masjid. og det er en af de vigtigste Som en, يعني når السجود går i sujud Når vi andre går i sujud, vi skal lukke til dine strømper Altså frygter Allah subhanahu wa ta'ala I det ting, du foretaler Det er faktisk meget, meget, meget grusom Når man i affa' Tarku inkari al-munkari fil-masjid At forlade at kalde det gode Og frabyde det dårlige masjid Mange muslimer Tror at uh, kalde til de gode og fra røde eller forbyde de dårlige Er noget man gør uh, nogle, nogle gange nogle steder Men det er gennem alle steder Og det er derfor profeten så Sallallahu som de fleste af kender hadithi muslim Mange ra'a minkum munkaram falyurayiru hubiyade Ham som siger en munkar Først skiften med hånd Hvis han ikke kan, så med tungen. Hvis han ikke kan, så er det med hjerte. Og det er det mindste imam, siger profeten for F.eks. du møder en, der har lavet salat, hvor han løfter sit hoved fra ruku'a eller fra sujud, så begynder han at kigge op i himlen. Det Samia Allahu l-Iman Hamada, mange af dem løfter hudet og siger, RABBANA WALAKAL HAMD Og så er der nogen, والشكر. siger, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَشُكْرُ Der er ikke nogen shukur. Shukur er vid'a. Men der siger, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Og så løfter de hovedet og kigger op til himlen eller til loftet. Og det der de ikke tillader. Hvad kan man gøre? Først, når han er færdig, så prøv at gå over til så lære ham, hvad Mohammed sunner, at du er møbydelig, At du presser så meget på, at du vil være øh, en person, som danner en skade, uden at du træder nogen over uden at du bruger nogle formuleringer, som er grusomme, uden at du taler ned til folk, som om du er bedre end dem, uden at du danner en form i skade med dit ord over for vedkommende, at han er intet hver, der skal være et respektabelt tone. Hvis du ikke kan finde ud af det, så får nogen andre til at gøre det. Nogle af menneskerne, de har sådan en overforråd, som er klam og mobidelige. Og de her mennesker, de skal ikke åbne deres mund, og de skal ikke give derovre. De skal bare tage stille. Og så sætte nogen andre, der kan få ud af at formulere sig. Eksempelvis, hvis du kommer et sted, og ham du skal give derovre, sprogmæssigt, han, han, han, er, han er dårlig, så prøv at finde nogen, der kan tale samme sprog, og så kan, kan formulere sig. På en bedre vilkår. Og det er bedst at gøre det på den måde. Det er det. Der kan også være masser af, af fejl i masjid. Hvor folk de beder nogle sunan, som de ikke ved hvad det er. Så spørg hvad er det du bærer, Og så hjælp vedkommende med at komme på den rette vej hvad det angår. Det samme er gældende for et imam. Da profeten s.a.s. han lavede fejl. Så sagde Sahara alhamdul Yada'in. Han sagde til Muhammad, s.a.s. Han sagde ikke til ham du har lavet fejl. Det gör han. Faktiskt han han han han har sagt något till honom som var så smukt. Han sa till honom: "Aqsurat as-salah, a'salatnu fuqur." Sahabaten blev alsdstun, jag vet nog det säg nu. Så sa Gud till dig: "Aqsurat as-salah, haa as-salahnu indat as-fuqur." Så sa Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma Så sa han, vi har pun B2 där. Så sa han til de övre sahabar وَصَحِيْحٌ مَا يَقُولُ ذُّ الْيَدَيْنِ Er det korrekt, at hvad ذُّ الْيَدَيْنِ siger er korrekt? Så sagde Sahaba, ja, det er korrekt Og så har han rattet op på sin salat, sallallahu alaihi wa sallam Prøv, prøv at lægge mærke Nu, hvis der imam, han laver fejl i salat Det forekommer, at der sker fejl Så kan du høre, folk begynder sådan der Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alle råber, alle råber, alle styrer, ja, shabab Det er faktisk ikke jer, der skal rette ham Dem, der skal rette f.eks. imam Israel Det er dem, der er foran det første række, det er dem, der skal rette ham, også i læsningen af Koran Også i læsningen af Koran Også blir lagt til at de övriga gör. Pronlägg mark att vara profeten sallallahu alaihi wasallam han ser med hänsyn till att lyfta huvudet upp emot himlen. Han sade sallallahu alaihi wasallam: "Laintaehanna aqwamun 'al arfa' absarihim ila as-sama'i fi as-salah aw la i bönen. Forhindring i, at deres syn ikke kommer tilbage til den, må Allah beskytte os og beskytte jer alle sammen. Så det er vigtigt, at, at vi overholder at disse regler og kalder til det gode og frabyder de munker på en god fasong, uden at vi danner en skade hos folket, og det er vigtigt. Nummer 50. Tazirul Masajidi vil Anwaru riveha filmunassarvald. Mange muslimer elsker efter kun far med hvad de foretager sig For eksempel kun far, de har kristne eller jøder, når de har et højtid, så pynter de deres kirker, deres tempelere og hvad der vi skal ikke være bedre, siger de, så går det hen og gør akkurat det samme. Mohammed sallallahu alaihi wasallam, han har ikke bedt om det og kommer heller ikke til at bede om det, og så har er heller ikke gjort. Så der er der der siger, men jeg i dagen i, i, i, i, i, i, i, i, I de to iid Det er vigtigt, at uh, vi pynter op til det hjemme Ikke i masjid Masjid er ikke sat til, at man skal oppynte eller pynte til At uh, det skal være alt det sådan Fordi selve iid foregår ikke i Selve det der iid salære foregår ikke i masjid Selve iid salær foregår, salæ foregår udenfor Mødested, og det er hvad der er sunde, og det er det, som vi skal ligesom lære folk, at man samles udenfor og bier ældre lære, udenfor ikke i صلى الله عليه وسلم. Okay. Noget andet også, arrangementer i mosyet til prægninger, at folk der samles i mosyet Og ikke nok med det, pros og de, de laver det, de kalder hadra De prøver ligesom at, at, at, at danse og udføre nogle ritualer uh, Der er mange mennesker, som, uh, som, som ikke forstår uh, essensen af islam Så prøver de ligesom at tiltrække noget, som er anderledes Læg mærke til udgangspunkt i en hadith af Muhammad SAW, hvor han siger وكل بدعه ضلاله كل محدثه بدعه ادعاءات för nyelse i islam är bid'ah det kan ge vara att att det är något något gott yani när muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sett en ram för en tänk så det det medföljer efter varför ska vi lägga nytt och ett vart at det her fornyelse det er noget, som sætter folk i øh, misleholdelse og udlæggelse både for din din eller ivrig når vi kigger på Sahaba som er efterfølgende Muhammad hvis vi tager den største af alten Abu Bakr han er ikke i masjid og hoppet rundt og uhuhuhu uh, uh, og sagt øh, det her de har lavet salair, de har på Qur'an De har تسبيح ذكر og اصلنا هريال سجور تى ابى بهلاع الصحابة ووو وى حاذيه على الوضع وى حاذيه على الوضع وى Og vi har det på den الوضع وى vi har lært وى disse على Som de har lært الوضع وى حاذيه على الوضع وى حاذيه على الوضع وى حاذيه على الوضع وى حاذيه على الوضع وى حاذيه على الوضع وى حاذيه على الوضع بصير på أقويم gå رضوان الله عليهم ها لقت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أوعي، لذلك لذلك، اتى فاكس الديلس فيكتور إن فيرديف، اتت تعرف ما هو السبب في أن الناس يعتقدون أن الله يحبهم، وأن الله يكرههم، وأن الله يحبهم، وأن الله يكرههم، وأن الله يحبهم، وأن الله يكرههم، وأن الله يحبهم، وأن الله يكرههم، وأن الله يحبهم، وأن الله يكرههم، وأن الله يحبهم، وأن الله Hvor de siger, din er tung. Nej, din er let. At studere din er også let. At studere Koranen er også let. At studere Sunnah er også let. At studere Hadith er også let. At studere Allahs din er også let. No. Når jeg hører, at der kommer syrger og siger Al-Aqida svært. Al-Aqida svært. Al-Aqida eller noget. Al-Aqida. Al-Qur'an, ma'atum, bla bla, alt det her Det er noget, som ydelægger Og ikke tiltrækker, og afviser og fra, Til at en person vil ønske og lære noget Og det er derfor, når lige de, øh, er sagt på den måde Hvad er det, der kommer som en erstatning? Bida' Hvad er det, der kommer som en erstatning? Bida' Og det er derfor, der vil opstå en del bida' Hvad det angår Når folk ikke lærer det rigtigt. Aqida. Jamen, øh, du skal lære aqida til folk baseret på deres hjernekapacitet og indramning af, hvad de kan selv kan lære og kan kapere. Og du skal også vurdere folk, hvor meget de kan tage imod. Og så give dem på et sprog, de kan forstå. Og det er agendene faktisk øh, baseret på det, man kalder... Øh, En, en vurdering, hvad er det folk har behov for, som du skal svare. Ligesom, hvis jeg kommer hen og stiller dig et spørgsmål, så skal du ikke ligesom flyve med mig til munden, og så komme tilbage, og så kører mig øh, rundt i menechen, og så bagefter står jeg bare, når var det halal eller haram? Giv direkte svar, baseret på, hvad jeg har behov for. Lad være med at køre rundt. Og Muhammad sallam når han fik et svar baseret på, Men konkret, så har Muhammad wasallam svaret direkte Og plus, hvis det har været nogen som opsøger ilm Så har han tilføjet noget ekstra til det Passeret på personen Fordi han ved, at det her personer De vil kunne tolerere noget ekstra Hvis de kom af, munnen, af den smukke mund af alaihi wasallam. Hvis den rigtige undervisning ikke kommer frem til folk Så skrider det det, man kalder Bidda' al-Libne frem Og så har du den hadith af Mohammed Kullu muhdathatim bid'a Og enhver fornyelse er en bid'a Og det er derfor Vi skal ligesom kigge på Er det tilladet at danse rundt Og gøre Læg mærke til i suratet nord Allah s.w.t. siger til os Suratet nord, vers nummer 36 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه اي هوسنا و الله جلل att det blir hans namn men har muhammad dans runt har muhammad lysom dans runt och kört i cirklar ila ila lysom vad det hu vad det lysom ser nej فتيسية الإمام الصيوطي عليه رحمة الله بأنسية الرقص والغناء في المسجد وضرب الدف أو الربان فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال تمد أسلح ديسهنسة المسجد ولدانسة غنطة غوبة أسكرية أسية نون... نون أسلسة سمع جنم الشريعة كا ودخوة الدين دي لبدعة دي ابن الحاج رحمه الله نسي ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة أو بعدها ما سيرفهندر دمّسهم يجلس في إن على رحمة الله السنة في المسجد ويفيروا ما يسمّى دسبيا أو لينّة لأنّهم لا يسمّونه دسبيا لأنّهم لا يسمّونه دسبيا لأنّهم لا يسمّونه Det er selve af sunnah, at man laver al-israr, at man ikke siger det højt og så videre På nært tilbiah, la'bæk allahumma la'bæk i hajj, den kommer til at være højt og synligt Og det er også rigtigt Imam Tartushi, alaihi rahmatullah han siger Man islamu illa kitab Allah, wa sunnata rasulihi, s.a.v. Wa amma al-raksu wa ta'wajud, fa'awwala man ahdathahu ashab al-samari Islam er hitab Allah, det Allah Allahs bog og hans sunnah Og de første, der har udført den der form for hændelse Det er al det vil sige fra banen i Israel Ham, der har bygget den der kvæg Hvor de dansede rundt omkring hende Og begynder at sige alle mulige khuz'a'balat Khuz'a'balat, det betyder ord, som er ikke gældende i de Og, og, igjen, igjen, igjen. og imam Malik og imam al-Shafi'il, imam Ahmed og Abu Hanifa De har været imod at den her form for hændinger Sel at Sofie al-Awa'il, de faste Sofie'er, de har været imod det, hvor de sagde, de skal være i henhold til Koran og Sunnah Liman ibn Qudama al-Maqdisi al-Rahmatullah, han siger, inna er hadha mukhti saqatil murur Han der udfører det her, han har fejlet, og man skal ikke tage ham seriøst, fordi han har ingen murur, ingen mandhed i sig Og dem er der en del af, af vores ulema'er, som uh, som som går imod det her Hvor folk samles og siger Allah, Allah, Allah, Allah, Allah og pisker støvning, og så er der nogen der siger Øh, Øh, uh, Øh uh, Og der er det ligesom Allah, hej, og så står er det Allah, hej, Allah, hej, Allah, hej Og så er der nogen der siger En Allahs uh, skjulte navn, som ingen kender andet end dem, det er Hu For de er baseret på, hvad Allah siger i Allahu la ilaha illa hu Og så siger de Hu, sirmen as'a wa'u Allah Det er, altså de bygger deres stene baseret på sirv Sirv, hvad betyder sirv? Så siger de, Allah har dannet en hemmelighed Det er kun nogle få, der kender det Og hu er en af Allahs Altså hu har ikke noget i et navn Det er ikke engang et navnord Og så siger de, hu er en af Allahs navne Som er din skjul Det er kun dem, der kender Så så det sier liksom i sammen. Hu samling hu hu. Allahu akbar, qul la ilaha Allah subhanahu wa ta'ala, bishkur Allah, wa Allah qad leed muslimerne til det beste her opp. Tayyib. Namatsu 50 al-istima'u fil masjid yawm al-mawlid. At sam'atis i masjid eh bi Muhammad's fisha. Yalla. Jamen, hvad er der med Muhammad s.a.w? Nasser har fundet en dag, hvor de kalder Isas fødselsdage Vi er ikke bedre, eller de er ikke bedre med os Vi laver også en Så begynder vi at lave en Så, jeg, så, så har folk forskellige. Der er nogle, de er lidt ekstremister De, de laver maulid, hvor der bare er en fest og sal Og folk øh, drikker alkohol, ligesom i Ægypten Det de, de hedder en maulid Maulid er en, basar, en kæmpe bazaar, hvor folk samles Og der blev solgt hashish, alkohol, og folk løber rundt, og så er der bare nogle telte, hvor folk laver dhikr, passeret på alt muligt. Så er der nogle hashishin, de tar lige nogle, hvor de ryger lidt jose, hvor de suger, suger, suger, og deres hud bliver ligesom tung, og så går de rundt og siger, sånn fejrer vi Mohammeds fødselsdag, sallallahu alaihi wasallam. Så er der andre, der siger nej Vi læser al-Qur'an Og så er der andre, der laver dhikr og tasbih og alt det der Kære ved dem Der er ikke noget, der hedder Muhammads hos dig Fordi Muhammads sallallahu alaihi wa sallam har ikke engang selv fejret Og den er forkastelig, hvor 1 At Muhammads sallallahu alaihi wa sallam Øhh Det er ikke en sunnah, som han har هظلت ولذا فهنسير عليكم بسنتي وسنت الخلفاء المهديين الراشدين تمسك بها وعُض عليها بالنواجد أبو فيز عليه السلام هو الفاسد من سنت أو من سنت لictsaهم فإن واقع في نيسار بيدها، دي بديه، صحيح؟ رقم اثنين، أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ det إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ أنّه إيه؟ تيق بنا نوصى كما بيقر محمد صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم تمصم efterligning en nation han är en del av och så säger han صلى الله عليه وسلم ان الحديث البخاري مسلم خالف المشركين kai moda muslimkin har khali ful mushrike number 3 eh att det är att födelse att fira Muhammed fredag är bid'a och efterligning är det Men det er også ghuloo og mubalagha at løfte Mohammed s.a.v. på en stedle Fordi folk de begynder i deres kaldelse og så videre Hvad de kalder Mohammed mere end hvad de kalder Allah s.a.v. Og opløfter ham Og Mohammed han siger La tutruni kama atarat al-Nasara ibn Maryam Fa innama ana abduhu fa abdullahi wa rasulah Abdullahi wa rasuluh Lad med at opløfte mig til en højde eller en status, som er ikke min. Ligesom kristne har opløftet Isa a.s. Men jeg er hans lave. Så sig, Allah slave og hans budbringer. Uh, Muhammad s.a.v. han siger, Iyakum wal-guluvu fiddin fa'innama ahlaka man qablakum wal-guluvu fiddin. din." være med at gå ekstremisme i din. Hvad betyder ekstremisme i din? Der er nogen, De kører ekstremisme i den baseret på jahl, og det der kan udlægge en, men du holder fast i det, hvis der fus her om, open i i at man skal man kan godt gøre det, så der er hvad forhindrer folk. Men hvis det er haram, så skal man kunne stoppe folk med at udføre det. Det er det, er baseret på halal eller haram. Oder derfor allah siger i sultan Yunus, allah's salatul salam. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰهِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللّٰهِ De tilbyder af stedet for Allah, som hverken kan skade den eller dannet gammelste for den. Og så siger de, det her, at de stiller sig som forbøn hos Allah, læg mærke til, Hverken Muhammed s.a.v. eller al-Malaika eller al-Sahaba eller nogen andre, der kan udtale sig om noget som helst, hvis Allah ikke giver lov. Og det ved du også selv. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi Illa bi De skal have tillads, og tilladsen kommer kun Allah alene s.w.t. لما تخال تقص الاجتماع في المسجد ليلة النصف من شعبان. في أي شعبان؟ آت من شهر شعبان، الدن الخامس. ثم يبدأ الناس في دافع إلى المسجد ويقولون: "الآن سنقوم بإقامة نصف نصف شهر في المسجد". ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد ويقيمون في المسجد De siger, at Haldin af Sha'ban er en meget velsignet dag, og jeg ved ikke hvad. Hvor har I det fra? Muhammad wasallam har ikke holdt Sahara Sahaba har heller ikke holdt det. Tabi'in har heller ikke holdt Men jeg er kommet med noget af de halvdelen af Sha'ban, der skulle være meget privilegeret Det er det, at I går imod, hvad Muhammad wasallam har kaldt os til. Vi skal også huske ud på, som i surat Shura, vers nummer 21, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad deeb, ma lam ya'dan bihillah. Har de nogen, som de partner med, som har dannet en din for som Allah ikke har givet tilladelse? Din, det skal være gudkendt på en ayah eller en hadith. En en løst, en løs, en og ikke, hvad du selv ligesom kan dætte i form af lyst eller begær Og nummer 54, det er at samles i masjid den 27. Rajab Og her samles folk den 27. Rajab og det er al og al så sidder mashayikh derop og begynder at fortælle Al-Isra'il og Al-Ma'raj og begynder at fortælle, hvad Propheten s.a.w. hans rejse mellem مكه او القدس وفق القدس ابチル تنفست første himlen i den første himmel علماء آه أتل والمعراج اعي 27 علماء سيدي ربيع الاخر og nogen siger i starten af Rajab og nogen siger i Sha'bar så vi skal ikke det Nummer to og lad os nu antage at al-Isra'a al-Mu'raj ligger den 27. Rajab Hvad har det med sagen at Har Mohammed s.a.s. sagt at denne her dag er en rige for os? Det har han ikke Så lad være med at lave noget som Mohammed ikke har gjort Nummer 55 Al-Iqrad A'an Majalis Al-Ulmi Bil-Masajid Der er mange mennesker, der går næsten væk fra at studere og læse og lære Allahs deen. Om det er i masjid eller online eller hvad derfor det er, som folk har fået zuhd. Zuhd, det betyder, åh, jeg gider ikke bruge tid på det her. Det spiller tid. Jeg ved så meget, at min hjerne, den er, Masha Allah, så stor يا كان يا روميو <تصفيق> حبيبي لق الله بالله سي صوره المجادله واسنا ما يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه الله أبلفت دي دم سم ارترونه يا و دم سم هف علم إيقارة. Wa Allah subhanahu wa ta'ala say surat Fatir verse number 28 Inna yakhsha Allah min 'ibadihi al-'ulama Allah ta'ala khashya khashya du fruktar och nu är ulama säger visa respekt för dem som har kunskap طيب fodir ulama hade en en en form för för förståelse för Allah av visa dem den respekt som Allah ska ha Og det er derfor, at du som en individ, altså et par gange om ugen eller tre gange om ugen, du deltager i nogen undervisning og forøger din ilm, det er faktisk vejen frem til, at du holder fast i tingene Læg mærke til hvad Propheten S.A.W. siger al-Hadis Sahih Man salaka tariqan yalta mi ilma Dem som vælger en vej for at studere en studie, sahalallahulahu bihi tariqan ila al-jannah At du sidder og lytter og er med på det her سوى الله كره ان ان ان ان ان ان الله تعالى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فوالحسنم لي الله سوس يتلون كتاب الله ليس الله سبو. ويتدارسونه وتستير بينهم ملم دم إلا نزلت عليهم السكينه سوى الله سين السكينه سكينه بيروده واشياتهم الرحمة سوى الله سبع مياده همفانن وحفتهم الْمَلَائِكَةَ Så vil malækka omringende وذكرهم الله في من عنده. عِنْدَ الله vil هو nævne den hos dem, som er hos ham, subhanahu wa ta'ala Der er masser af belønninger for at dele sig i masser af de undervisninger Selvfølgelig det er det bedste masjid, der er ingen tvivl om Men Men at deltage i det her du det er også en god samling, som kan forøge din ilm, og plus der er velsignelser ved det. Der er mange mennesker, når du spørger dem, hvad er deres salat, hvad er deres surut, de aner ikke. Hvilken arkan har salat, hvilken det, der forhinder din salat, de ved ikke en pind om det. Men når du spørger dem om alle mulige ting andet, man skal tro de syur, men deres syur er baseret på jahl, jahl og ikke andet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sad og har talt til folket og så kommer der tre folk frem. Og så sker den episode hvor profeten sallallahu alaihi wasallam jeg tager al-fuqat han siger, "Ala Jeg skal fortælle om de tre folk der kom ind i masjid, اما احدهم تنين، fa'a Han kom til Allah, fa'a Allah. Allah ham وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْ Den anden, han var genert, så var Allah genert overfor ham وَأَمَّا الْآخَرَ فَأَعْرَ Den sidste, han vendt røggen فَأَعْرَضَ الله عَنْ Allah har vendt røggen til ham også Læg mærke til at hold fast i det du har og hold fast i det du ønsker at hold fast i de ting som du skal ligesom hold fast i det er hvad der får øret i Øلم og foryre dig i det, og foryre dig i alle de ting, som du foretager dig. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere fra mig fra dig, og fra enhver muslim, alle de gode gærninger. Må Allah subhanahu wa ta'ala vilsigne vores derus, og foryre den og lade masser af vores kære muslimer og søskende af øh, er, er begge kønner til at deltage i dem, i dine Allahi ta'ala. Barak allahu fikhu, hvis rakam allahu feb. Og vi kommer til at ses på søndag, inshallah. Hvis der er nogen, der har nogen spørgsmål, så kom. Vær så